Бомбара з усіма заходами вжитиме для успішного проведення цього досліду, що становить для радіолюбителів винятковий інтерес з технічних і спортивних міркувань. Маршвіль. Такого досліду ще ніхто не робив. Отже, моя апаратура має бути шедевром технічної думки насамперед, з точки зору своєї ідеальної ізоляції від води і вологи. Далі вона повинна мати надійне джерело енергії і працювати при будь-якій антені і на всіх хвилях. А для цього треба бути або найдосвідченішим радистом, або мати дуже складний радіопередавач. Лишалося тільки одне – залучити до цієї справи радіолюбителів. Може, їм пощастить почути мої слабенькі позивні, адже на земній кулі – Двісті тисяч радіолюбителів. Французькі радіостанції попередять їх, і вони слухатимуть мене вдень і вночі. Я не знав, як навіть висловити свою найщирішу подяку цим добровольцям-радіолюбителям. Еге, воно добре, любить лікарю, але я мушу оглянути вашу апаратуру і переконатися, що їм буде за чим слідкувати в ефірі. Знову я кидаюся до телефону. Мені відповідають. «Не хвилюйтеся, все буде гаразд, ми приїдемо завтра вранці». Тоді Жан Фере сідає до телефону і розмовляє з ними особисто. «Чи знаєте ви, які труднощі вас чекають?» Звичайно. Яку антену обрали?» «Антену ми прилаштуємо до щогли. Але ж єретик має щоглу заввишки два метри. З такою антеною жоден передавач не буде працювати». Може, ви використаєте антенну, прив'язану до повітряного шара зонда, або ж розсувну? Еге ж, звичайно. Цікаво, а що воно за приймач у вас? Про це не турбуйтеся. А робоча хвиля? Десять мегациклів. Тридцять метрів. Мій нещасний апарат на таких хвилях ні за що б не пробився крізь потужні трансляції інших станцій. Знову дзвонимо і знову чуємо у відповідь. Ні про що, не турбуйтеся. П'ятниця, 23 травня. До Монако приїхав представник фірми. Мене відряджено, щоб усе підготувати, повідомляє він. Апаратура буде завтра. Ми пояснюємо йому, як склалися справи. Він приголомшено мимрить. Ну, знаєте, оце втнули. П'ятниця. Вже полудень, а нікого і нічого немає. Жан Фере бігає, наче лев у кліці. Аж ось дзвонять. Ми зараз приїдемо. П'ятнадцять годин, шістнадцять годин, сімнадцять годин. Любителі Монако та Ніци вкрай здивовані й обурені легковажністю швейцарських радіотехніків, на яких ми цілком поклалися. 24 травня. Відплиття призначено на 15 годину. Об 11 годині кілька радіотехніків нарешті приїздять до Монако. Представник радіостанції кидається до Жана Фере. «З ким я можу домовитись про надання нам виняткового права?» Жан витріщив на нього очі. «Виняткового права? Якого виняткового права?» Адже йдеться про допомогу двом потерпілим від корабельної аварії. Вони ризикують власним життям, щоб зберегти життя іншим. Я кажу про надання нам виняткового права на трансляцію ваших радіопередач. Зараз ви все зрозумієте. Якщо я матиму виняткове право на ці передачі, то зможу продати їх на БіБіСі, а можливо навіть американцям. Поки вони розмовляють... Я розглядаю апаратуру. Передавач голосхема, зібрана на панелі, вона нічим не закрита. Такі схеми навіть у радіомайстернях кладуть на стіл дуже обережно. Приймач звичайнісінький, батарейний, його можна купити де завгодно. Лише генератор справді добрий. А де ж антена? питаю я. Бачите, ми ще нічого не встигли зробити. Але ви користуватиметесь антеною, прив'язаною до повітряного змія. Опівдні Жан кличе нас усіх до вітальні. Від мені французького об'єднання радіолюбителів, яке доручило мені висловити вам свою думку. Я впевнено заявляю, що з такою апаратурою ніякий зв'язок між вами та землею неможливий. По-перше, апаратура не захищена від морської води. По-друге, Треба бути спеціалістом-радіотехніком, щоб уміти користуватися нею. Досить одного різкого пориву вітру, і антена поламається, а апарат вийде з ладу, і ви нічого не зможете зробити. Ми ж тут думатимемо, що ви загинули, і будемо мучитися, нічого не знаючи про вас. Нарешті по-третє, ні бомбар. Ні Пальмер не знають азбуки Морзе, на яку розраховано передавач. Радіотехніки заспокоюють мене. Любий докторе, не турбуйтеся ні про що. Не слухайте цього молодого чоловіка. У нього, звичайно, найкращі наміри, але ж він не має досвіду. Звіртеся на нас, ми про все подбаємо. Друзі мої зовсім приголомшені. Дружина просто помирає від хвилювання. Тоді ми з Пальмером збираємось на військову раду. Я вже знаю, що радіо не працюватиме. Ну і нехай. Місяць тому я про нього навіть і не думав. Людина, що потерпіла від корабельної аварії, не має радіо. Треба пливти. Але оскільки вітер несприятливий, ми зможемо вирушити тільки наступного дня. Отже, радіотехніки матимуть зайві 24 години. Я ніколи не забуду останніх слів мого журналіста. Він вів радіорепортаж з катера, що мав відбуксирувати нас 25 травня у відкрите море. Ми будемо вас запитувати по радіо. Відповідайте нам. Крапка, так, тире, ні. Прощавайте, докторе. Крапка, так, тере ні. Крапка, так, тере. ні. Відтоді, як у пресі з'явилося повідомлення про нашу експедицію, від цікавих журналістів не було відбою. В останні тижні я не міг більше працювати, бо репортери просто переслідували мене. Через сенсаційний галас, знятий навколо нашої майбутньої експедиції, підготовка до відплиття проходила в несприятливих умовах. Звичайно, преса повинна тримати читачів у курсі всіх подій. Але, на жаль, переважна більшість читачів швидше цікавиться незвичайними анекдотами, ніж фактами. Сталося так, що преса не тільки неправильно висвітлила мету нашої подорожі, але й зовсім її дискредитувала в очах багатьох людей. Основний наголос газети робили на сенсаційності експедиції в Середземне море, зовсім забуваючи про справжню її мету – випробувати людей і спорядження. Мимоволі, ми стали героями відділу хроніки. Насправді ж Середземне море, як уже я казав, було для нас лише репетицією та годі. Але варто було нам виявити страх чи відмовитись од експедиції – як ми стали б посміховиськом. У занадто великій увазі преси до цієї незвичайної подорожі крилася серйозна небезпека, бо наш експеримент суперечив загальновизнаним нормам і здоровому глузду. Мене вважали за єретика з багатьох міркувань, адже ми хотіли на човні, зовсім не пристосованому для морського плавання, досягти заздалегідь наміченого географічного пункту. Ця перша єресь обурювала інженерів і моряків. Багато спеціалістів запевняли нас, що в найкращому разі ми досягнемо Перських островів. Небезпечнішою була друга єресь. Вона суперечила загальновизнаній думці, ніби людина не може жити виключно продуктами моря і пити солону воду. Нарешті... Одна серйозна газета рішуче виступила проти нас. «Навіть досвідченим морякам на кораблі», – писала вона. «Не завжди вдається подолати розбурхане море, вітри та течії. А що ж казати про новачка? І ця людина, не вагаючись, довіряє своє життя і життя товариша хисткій шкаролупці, не перевірені навіть морським інспектором». Після цього я назвав свого човна «єретиком». На наше щастя, чимало авторитетних осіб підтримувало нас. Завдяки особистому втручанню заступника міністра військово-морського флоту я отримав дозвіл на плавання. Тепер «єретик» міг нести французький прапор до самих берегів Америки». СЕРЕДЗЕМНЕ МОРЕ ВІД ПЛИТТЯ 24 травня, тільки-но почало світати, ми зібралися в маленькому порту Фон В'їй. Усі журналісти одразу же кинулися до нас із запитаннями. Задовольнивши їх, я почав перевіряти спорядження, складене в надувний човен. Натовп цікавих дедалі збільшувався, хоч відплеття призначене на третю годину дня. В цей час вітер дужче. Десь у другій годині приходить судовий виконавець і накладає печатки на наші банки з харчами, які ми беремо з собою на той випадок, якщо експеримент з харчуванням дарами моря не вдасться. Крізь натовп фотографів і репортерів – Проштовхується представник океанографічного музею і повідомляє мене, що ні в суботу, ні в неділю жоден засуден суден музею не може відбуксирувати нас у відкрите море. Справа в тому, що наш надувний човен не міг пливти проти вітру. Щоб стати справді потерпілими, треба було відійти у відкрите море миль за десять, бо при сильному зустрічному вітрі. Нас усе одно прибило би до берега. Відбуксирувати нас мало тільки якесь інше судно. Саме того дня в порту стояв американський крейсер, і капітан його погодився надати в наше розпорядження один із своїх швидкохідних катерів. Натовп усе збільшувався. Тепер вітер подув з південного заходу, і якби ми відпливли, то вже давно опинилися б біля берега. Цілком зрозуміло, що зіваки, яким добре таки набридло зтовбичити, з нетерпінням очікували цієї миті, коли нарешті наш човен залишить порт. Але ми знову відклали відплиття, тому що капітан американського крейсера пообіцяв відбуксирувати нас на світанку наступного дня. Довідавшись про це, багато хто з глядачів і навіть деякі журналісти почали лаяти нас, звинувачуючи в містифікації. Вони марно згаяли час і були страшенно сердиті. Я повернувся до готелю, сподіваючись хоч трохи відпочити перед від'їздом. Рано вранці о пів на п'яту ми знову в порту. Навколо нас вірні, щирі друзі та рідні, моя дружина Жінет, Жан-Люк, та кілька репортерів і швейцарські радіотехники. Атмосфера хвилююча і напружена, і якось справді відчуваєш, що експедиція вже почалась і попереду довге і важке плавання. Урочиста частина скінчилась. Натовп потрохи збільшується. Ми з Джеком п'ємо свою останню склянку кави з молоком і замовляємо по одному бутерброду з шинкою. Та коли їх приносять, ми відмовляємось. Адже в думках важку подорож уже почато. Яка кінець кінцем різниця? Перестанемо ми їсти зараз чи через кілька годин? Тоді ми ще не знали, як часто згодом, під час тривалого посту, будемо згадувати ці бутерброди. П'ята година. Рівно у п'ятій з властивою всім військовим морякам світу точністю американський катер з'являється в маленькому порту. Незважаючи на ранній час, командує ним сам капітан. Він погодився керувати всією операцією. Все готово, і ми з Джеком мовчки сідаємо в єретик. З самого ранку ми не вимовили її двох слів. Нам важко розмовляти в таку хвилину. «Готово?» – питає капітан. «Все в порядку. Рушаймо!» І катер повільно починає буксирувати човен у відкрите море. Ми сидимо один проти одного на надувних бортах, звісивши ноги у човен. Несподівано море починає хвилюватися. Нас зустрів в ранішній прибій. Тепер ми уявляємо собі, що то значить погана погода на морі. Невисокі піньові хвилі набігають навально, злісно і безладно б'ють одна одну. Катер раз по раз занурюється носом у хвилі і хитається з борту на борт. Але нашому надувному човну не страшні хвилі. Він Чудово зберігає рівновагу, від якої, на мою думку, в майбутньому залежить наша безпека. Човен спокійно пливе собі без бортового чи кільового хитання. Зате на американському катері всі міцно тримаються, щоб зберегти рівновагу. Ми ж із Джеком спокійно махаємо руками. Прощаємося з друзями. Так, уже на початку плавання єретик довів – одну із своїх переваг над іншими суднами. Моя дружина Женет стоїть на катері і робить героїчні зусилля, щоб посміхнутися, але навіть чорні захисні окуляри не можуть приховати її сліз. За кілька сотень метрів від берега до нас приєднується флотилія з двох чи трьох суден. Наш перший від'їзд набирає характеру свята. Правда, ще дуже скромного. Та за кожним новим етапом нашого плавання друзів і прихильників стає більше. Поки що ж нас мало хто знав і розумів. І коли ми відповідаємо нашим друзям прощальними помахами рук і посмішками на посмішки, то почуваємо, що насправді перебуваємо вже далеко-далеко від них – і становимо одне ціле з благеньким суденцем, яке незабаром стане для нас центром світу. Ми вже не належимо землі. Білі баранці вкривають море. Багато днів нам доведеться пливти серед них. Нас весь час обдає бризками. Нарешті з буксира долинають звуки сигнального дзвону. Джек подає знак, і буксирний трос відчеплюють. Останнє прощання. Катери з журналістами ще раз пропливають навколо човна. Ми машинально прощаємося з ними помахами рук. І дивно. Люди раптом стали для нас якимись далекими. Здається, ми відгороджені одних муром. Так. Саме в цю мить ми зрозуміли весь трагізм нашого становища. Ми самотні. Наше життя в морі тепер щось реальніше, відчутніше і важливіше, ніж усі взаємини з тими людьми, які перебувають від нас недалеко. Та пливіть же, пливіть, це єдині слова, які ще мають для нас сенс. Хочеться вигукнути їх на весь голос, але ми не вимовляємо їх навіть пошепки, поступово судна віддаляються. Ось тепер ми справді самотні, зовсім ізольовані від усього світу морем, на якому нас підтримує лише трісочка, благенький поплавець. Ця трісочка – наш човен. Коли зникло останнє судно за горизонтом, мене раптом охопив жах. Страшний ворог, який намагався збороти мою душу і тіло протягом останніх семи місяців. Та це була лише подряпина в порівнянні з тими глибокими ранами, яких завдав мені страх згодом. Пізніше ми не раз відчували справжній страх, а не такий, як зараз, легку тривогу, зв'язану з відплиттям. Справжній страх – це очайдушна паніка, що охоплює знесилені в боротьбі із стихіями душу і тіло, коли весь світ, здається, сіє жах. Подув, різкий вітер, ранковий туман ховав од нас землю, яка ще спала. Видно було тільки вершечок гори собача голова та італійську частину хребта Бордігер. Тільки білий пінявий слід лишився на морі від катерів, які розтанули за обрієм. Ми шукали таємничого, невідомого, і ось опинилися з ним віч на віч. Ми так часто думали про цю самотність, що тепер сприйняли її як дорогоцінний дарунок, про який мріяли протягом довгих років, який нарешті одержали. Тут було все, і вода, і вітер, і плескіт хвиль. Тільки нас досі не було тут. Та ми прибули сюди, коло замкнулося, і тепер, здається, все гаразд, усе на своєму місці. Плавання поблизу берегів 25-27 травня 1952 року Спочатку між Джеком і мною западає гнітюча мовчанка. Наше майбутнє видається нам невідомим, таємничим, і ми вже відчуваємо на собі його тягар. Вітрила ми не піднімаємо. Джек боїться, що воно не витримає рвучкого вітру і вирішує поступово випробувати його надійність, а заразом і щогли. Щоб нас не знесло вітром до Ніци, ми вперше скористалися плавучим якорем. Єретик покірно слухається і повертається носом до італійського берега. Нарешті... Розвитнілося. Коли ранковий туман розтанув, ми побачили, що берег загрозливо наближається до нас. Треба було негайно відпливти якнайдалі у відкрите море, щоб уникнути зустрічі з численними мисами, які виступали далеко на схід і були небезпечною перешкодою на нашому шляху. Попереду нас чекало багато пасток. Мис ферра ми з Антіпський, Леренські острови. Далі йшли ми з Камара і острів Леван, який навіть оптимісти із числа наших прихильників вважали за незбориму перешкоду для чоловіка. Відразу ж за островом Леван берег повертав на захід, і перед нами відкривалися неосяжні морські простори. Вітер ущух, і ми підняли вітрило. Зробити це виявилося не так легко, бо щогла була укріплена аж на самісінькому носі човна. Єретик скидався на ванну, закриту спереду і відкриту ззаду. Вільного місця лишалося мало. Доводилось тулитися на площі два метри завдовжки і метр десять сантиметрів завширшки. Ми не наважувалися ходити по тенту носа Єретика, боячись прорвати неміцний брезент. Щоб добратися до щогли, доводилося робити карколомні акробатичні вправи, балансуючи на одному з бортових поплавців. Повертатися було ще важче. Найчастіше я добирався до щогли плазом. Єретик пришвидшував хід. З напнутим вітрилом і натягненим шкотом він гордо різав хвилі лишаючи позаду спінений слід, що зовсім не відповідав скромній швидкості човна. Але ми відчували, що все ж рухаємось уперед. Круті буруни, які лишалися за кормою, допомагали нам визначати на око швидкість єретика. Пізніше я навчився робити це інакше. Дивився, наскільки сильно напнуто вітрило і натягнуто шкод. Зараз ми ледве робимо Півтора вузла за годину, але все-таки пливемо. Близько одинадцятої години вітер затих. У цей час ми перебували якраз напроти мису Ферра. Як бачите, не так легко стати потерпілим від корабельної аварії. Тиша гнітить нас, але нам не хочеться порушувати мовчанку. Кожен думає про найдорожче, що він залишив на березі. Тепер, коли ми нарешті можемо об'єктивно і спокійно оцінити те, що сталося, нас огортає сум. Образи друзів і близьких знову зринають у спогадах. Ми вже не безстрашні герої, а звичайні собі смертні, якими і були насправді. Щоб якось розвіятись, влаштовуємо нараду. Кожен з нас намагається показати, що він незворушний. І от виявляється, що найважче для нас розмовляти нормально. Ми весь час переходимо на шепіт. Проте нам ясно, що так довго не може тривати, інакше страх почує наші молитви і запанує над морем. Користуючись штилем і тимчасовим перепочинком, ми заходилися приводити в порядок усе наше спорядження, щоб воно було готове для тривалого життя в морі. Насамперед, ми закидаємо дві доріжки з блешнями, треба забезпечити себе харчами, потім складаємо розпорядок на всю добу. Зробити це на суходолі не мали змоги, хоч і довго готувалися до подорожі. Насамперед, як організувати вахти? Протягом дня один з нас сидить за кермом, а другий у цей час відпочиває. А от як бути вночі? Це велика проблема. У такому неспокійному морі, як Середземне, завжди плаває багато кораблів, і тому необхідно, щоб один з нас був на вахті. Ніч ми поділили на частини, чи, вірніше, на дві вахти. Один чергував з 20-ї до 1-ї години ночі, а другий – з 1-ї до 8-ї години ранку. Кожну річ ми поклали так, щоб можна було при потребі схопити її відразу навіть у цілковитій темряві. В передній частині єретика під брезентом у водонепроникних мішках розмістили найважливіші речі – фотоприладдя, кінокамеру і фотоплівку – Лоці, секстант, медикаменти, засоби сигналізації на випадок нещастя, запечатаний при виході з порту непорушний запас харчів та інструменти для ремонту човна. Компас разом з компасною коробкою було поставлено перед рульовим, який повинен був не зводити з нього очей. Час було щось попоїсти, а риба їй не думала клювати. Тоді замість плавучого якоря ми причепили планктонну сітку. Вона теж виконувала роль якоря та до того ж ще й збирала їжу. Приблизно за годину ми виловили зо дві столові ложки планктонної гущі. Досить приємний на смак, але гидкої на вигляд. Мушу сказати, що Джек дивився на мене з острахом, коли я наминав свою порцію. Та нарешті він обережно покуштував. При цьому на обличчі у нього була така відраза, начебто йому, як тому європейцеві, що заблукав до індійського племені Сіу, запропонували варення із слимаків. Але на перевеликий подив Джека страва здалась йому досить смачною, і в глибині душі я святкував перемогу. Коли зайшло сонце, і той чудовий весняний день скінчився, Наше перебування в морі на цьому єретичному човні вже здавалося нам цілком нормальним явищем, і від нашого занепокоєння не лишилося й сліду. Моя теорія підтверджувалась і перемагала варто перебути на човні лише перші години, а далі починаєш призвичаюватись. Джек, щоправда, боявся вживати морську воду і ждав непевної здобичі або маломожливого дощу, щоб напитися вдосталь. Незважаючи на мої поради, він уперто відмовлявся оду морської води. Джек був поганим прикладом для наслідування, пересторогою для тих, хто йде за встановленою традицією. Навіть мій приклад не переконав його. Правда, на березі мій висновок здавався йому цілком правильним і бездоганним. Він навіть ладен був підтвердити його експериментом. Та тільки Джек опинився в умовах справжнього потерпілого, як табу, накладене людиною на морську воду, позначилось і на його свідомості. Отак і зустрілися в одному рятувальному човні два типи потерпілих – класичний ортодоксальний тип і сучасний єретик. Мене повертає до дійсності голос приятеля, Аллене, вже третя година. На березі ждуть нашої передачі. Може, скористаємося з штилю? Що ж, спробуймо. Ми не покладаємо на радіо особливих надій. Про це подбав перед відплиттям Жан Фере. Ми знали, що наш передавач – лише лабораторний прилад, і його може пошкодити навіть найменший поштовх. Ми знали також, що волога обов'язково зіпсує ізоляцію, що передавач не працює і не працюватиме. Лише була третя година. Радіолюбителі Середземноморського узбережжя, нічого не знаючи про наше вбоге технічне спорядження, Довго шукали потрібну хвилю. «Третя година?» – повторив Джек. «Я згадав про свою дружину, що залишилась у Монако, про Женевське радіо, про воду, від якої ми відмовились, щоб узяти апаратуру. Уявив собі, як о четвертій годині дзвонитимуть дружині. Ось уже цілу годину ми його шукаємо. А що коли Жан Фере помилився?» що коли це устаткування було зроблене спеціально для мене, як запевняли радіотехніки, може ми зуміємо встановити зв'язок із землею? У мене знову зажевріла надія. Це плетево проводів, з'єднання ламп, уже не здавалося мертвим. Воно повинно ожити. Не могли ж, зрештою, жорстоко посміятися з двох людей, які вирушали в таку подорож? «Джеку, а ну, піднімімо антену!» «Підняти антену!» Ви коли-небудь робили спробу пускати паперового змія, сидячи в кріслі? Тільки наші радіотехніки могли подумати, що ми здатні зробити цей фокус. Підняти змія з антеною, стоячи на триметровій площадці. Ну, мабуть, і вигляд тоді ми мали, спотикаючись і розмахуючи руками при кожному ударі хвилі, ми намагалися зробити чудо. Справа скінчилася тим, що змій врізався в хвилю і загойдався ні на що більше непридатний. Нас пойняв жах. А що коли, незважаючи на запевнення друзів, там, на землі, все ще сподіваються почути нас? Джек прилаштовує запасну антенну «звичайне вудлище». Наша щогла разом з вудлищем має завишки всього лише п'ять метрів над рівнем моря. Це висота середніх хвиль. З усією можливою обережністю я ставлю контрольну лампу, вмикаю амперметр і звертаюся до Джека. Крути. З-під ніг Джека чути гарчання генератора. На секунду мені здалося, що крізь моє тіло пробігає якийсь таємничий струм. Лампи зажевріли. З почуттям, яке буває, мабуть, у людини, що випускає останню кулю, я натис на ключ апарата Морзе. Я повторив це сотні разів, крутив усі ручки, перевірив усі контакти, на палець спробував обіцянки нам 250 вольт. Усе марно. Однієї краплі води, одного струсу було досить. Я не сказав Джекові ні слова, та він і сам зрозумів усе, і перестав крутити генератор. Ми пильно глянули один одному в очі. Усе. От тепер уже справді все. Ми самотні. Вечір першого нашого дня в Середземному морі згасав у чудовій за своїми тонами і барвами заграві. Праворуч від нас запалав огонь антіпського маяка який ми впізнали завдяки книзі Маяківа. І ось нарешті сталося чудо, на яке ми розраховували. З берега подув вітер і погнав нас у відкрите море. Ті, хто присягався, що через 12 годин нас приб'є до берега, зазнали поразки. Це була перша справжня перемога на початку плавання, і вона додала нам хоробрості та мужності. Настала перша ніч. Мені випало нести вахту до першої години. Надалі ми вирішили мінятися вахтами і дуже швидко переконалися в доцільності цього, бо перша вахта з восьмої години вечора до першої години ночі була хоч і коротша, але набагато важча, ніж друга. Якщо в день наші рухи були досить вільні, а інколи навіть ризиковані, то вночі ми не могли дозволити собі такої розкоші. Вночі рульовий сидів біля стерна, спершись спиною на рятувальний жилет, а компас стояв у нього між коліньми. Таку незручну позу ми придумали спеціально для того, щоб часом не заснути вночі. Ноги рульового торкалися краєчка-брезента, якими укривався товариш. Щоб було де спати, ми всі речі розмістили вздовж лівого борту нашої ванни і звільнили площу завшишки 60 сантиметрів і завдовжки метр вісімдесят. Тент правив нам за ковдру, а надувні мішки – за подушки. Зараз Джек спить, але я не самотній на вахті. Як тільки на море впало темрява, навколо завирувало життя. Мешканці морських глибин підпливають до човна, неначе хочуть роздивитись, хто ми такі. Ніч сповнена химерними, примарними звуками, які спочатку лякають, а потім стають звичними. Виявляється, що це всього-навсього супіння дельфінів та сплески риб. Плески, тишурхіт, хвиль зливаються в сонний, одноманітний шум, серед якого інколи можна почути якесь зітхання. Наче голос соліста в оркестрі, що грає під суртинку. Море, безкрає море, де плюскіт хвилі в собі ховає тишу. Так, справді, хороше сказано. Спокійне дихання моря може здатися таким же мовчазним, як і величний спокій гірських вершин. О, які відносні поняття тиші та шуму! Пригадуєте того мірошника, що прокидався, коли зупинялося жорно. І тиша часом буває такою виразною, як і звук. Бах! Видатний майстер оркестровки і гармонії міг же використати чудовий акорд тиші в токаті ре мінор. Шедевр в органній музиці побудовано на паузі. Вітер повівав собі, і наш човен потихеньку плив. Бриз з суходолу дув протягом усієї першої ночі. Щоб потрапити в зону постійних вітрів, ми розраховували передусім на чергування вітрів з суходолу і з моря. Вранці море видихає повітря, і бриз летиться на материк. Потім воно завмирає, щоб зібратися за силами, а ввечері вдихає вітер. Глибоко дихає океан. Повітряні хвилі мчали нас, наче на гігантській гойталці. У першу ж ніч ми переконалися, що вартувати просто необхідно. Ми зустріли з десяток кораблів, наш сигнальний ліхтар – Везів дуже низько над водою, був малопомітний і не міг гарантувати нам безпеку. Тоді ми вирішили використати інші засоби, які були в нашому розпорядженні. Коли з'являвся корабель і нам здавалося, що він загрозливо насувається на нас, ми освітлювали електричним кишеньковим ліхтариком вітрило єретика. У темряві ночі виразно світилася велика пляма, яку повинні були побачити здалеку. Яке дивне видовище являла, мабуть, ця світлова пляма серед моря, час від часу виринаючи з западин на вершечки хвиль. Чи не викликала вона в пам'яті деяких моряків спогадів про морські легенди? Чи не здавалося їм, що вслід за цим ось-ось з'явиться та, що біжить по хвилях? або летючий голландець, а може наш корабель-привид просто ніхто не помічав, незважаючи на всі маніпуляції за світлом. Нарешті моя вахта закінчується, і я передаю стерно товаришеві. Ранком 26 травня я солодко спав, коли мене раптом збудив Джек. З просоння я довго не міг зрозуміти, де я і що зі мною. Пам'ятаю щось подібне я вже переживав у дитинстві, коли одного разу прокинувся в кімнаті готелю. І ось тепер мені пригадалося раптом те старе забуте відчуття. Згодом я відчував те саме, коли досяг антильських островів і вперше після тривалої мандрівки прокинувся на суходолі. Як ми передбачали, вітер змінив напрямок і нас гнало просто до берега. Тоді вперше ми опустили в хвилі аварійні кілі, намагаючись іти під кутом 90 градусів до бризу. Це найбільше, на що здатний наш єретик, бо пливти проти вітру він не міг. Кілі справді допомагали, хоч наша швидкість зменшилася до одного вузла за годину. Ми все ж не наближалися до небезпечного берега, а пливли паралельно йому. Дедалі відчутнішим ставав голод. Досі нам просто здавалося, що сніданок запізнюється. Тепер же нас переслідувала настирлива думка про їжу, а в шлунку виник біль. Якщо не брати до уваги цієї неприємності, вона для мене не була несподіваною. «Я почував себе цілком бадьоро. Джекові було трохи гірше. Він погодився на мою пропозицію і дав себе оглянути. У роті в нього пересохло, язик обклало. Джека мучила спрага, але він уперто відмовлявся пити морську воду. Мій приклад – Мусив би його переконати, бо я систематично пив морську воду згідно із заздалегідь складеним планом і почував себе добре. Та коли спрага для мене зовсім не існувала, а мій супутник стійко переносив її, то голод все дужче і дужче дошкуляво і мучив нас. А згадки про бутерброди, від яких ми відмовилися перед від'їздом, краяли наші серця. Ці бутерброди вважалися нам як щось реальне і були такі спокусливі, що ніякі делікатеси з найкращих меню не могли йти в порівняння з ними. Від однієї думки, що ми ж могли їх з'їсти, муки голоду ставали нестерпнішими. От тоді я зрозумів, що то значить людське бажання і розчарування. Пополудні, відпочиваючи після вахти, я почав пригадувати сніданки, які ми наминали в госпіталях Булоні та Ам'єна. Інколи навіть пробігала підступна думка: тобі так було добре в чудовому затишному місті, якого ж біса ти по лісу це пекло. Симпатичні дельфіни. Граючись, виплигували з води за якихось десять метрів от єретика. Вони не боялися нас. Їхня присутність підбадьорювала, наче ми були серед друзів. І потім, якщо вони ловлять рибу, то чому би нам не зловити її? На жаль, у нас, крім ложки планктону, нічого було їсти». Ми могли б, звичайно, націдити його більше, але планктонна сітка, що правила б водночас і заплавучий якір, уповільнювала швидкість руху човна, а не скористатися сприятливим вітром поблизу берега було б нерозсудливо і небезпечно. Нарешті, десь надвечір, після довгих умовлянь, Джек погодився випити морської води. Він ковтанув кілька разів. Я пояснив, що коли він зараз не почне пити, то згодом обезводнення його організму дійде до такої межі, що вживання морської води нічого не дасть або ж буде небезпечним. Нарешті він погодився, і я полегшено зітхнув. Наступного дня всі ознаки обезводнення мали зникнути. Спрага теж мене. Нас дуже тішило це навернення в геретичну віру. Настрій наш став просто чудовий. Протягом наступних ночей ми одержували приємний дарунок. Щоранку збирали близько півлітра прісної води, яка конденсувалася на дні човна, так само, як випадає роса на щільно закритому наметі. Повітря було дуже насичене вологою, і ми збирали за допомогою губки значну кількість води. Вона була зовсім прісною, бо жодна краплина морської води ще не потрапила в човен. Ця вода, звичайно, не могла нас задовольнити, але все ж вона підтримувала наші сили. Адже це була прісна вода, якою смачною здавалася вона. Сутеніє Вітер, казати правду, добре таки дратує і доводить нас до розпачу. Цілісінький день – він міняв напрямки. То дув поривчасто, то зовсім стихав. Кожні десять хвилин то шквал, то штиль. А тут ще й море починає хвилюватися. Та наш човник геройський тримається проти цього осоружного, справді огидного середземного моря. Невже я не помилився, і наш єретик – ідеальний рятувальний човен. Весь день ми не бачили берегів. Проте знали, що вони недалеко від нас і ховаються десь там у тумані та вологих випарках нагрітого сонцем моря. Джек не міг визначити за секстантом місце знаходження нашого човна. Де ми все-таки перебуваємо? О шостій годині вечора нарешті побачили берег. Може це Естерель чи Сен-Рафаель, а може все ще Антіпський мис. Ніхто з нас не міг відповісти на це питання. А сонце вже вдруге з часу нашого відплиття опустилося в море. І одразу ж маяки надіслали нам світлові сигнали, по яких ми визначили, що дрейфуємо все ще поблизу берега, між мисом Сен-Рафаель та мисом Камара. Другу ніч на морі ми зустрічаємо вже не так життєрадісно, бо холодні... Як бовки. А тут ще, хоч це і парадоксально, подув вітер з моря. Невже наша експедиція закінчиться так гнебно, Біля самого мису Камара, поблизу Монако, який пророкували нам спеціалісти. Та хай йому, дідько, замість того, щоб сушити собі цим голову, краще заснути. У першій годині ночі мене будить Джек. Час ставати на вахту. І я з радістю бачу, що мис Камара лишається далеко за правим бортом. Тепер у всякому разі нас не прижине до нього вітром і хвилями. Якби ще проминути острів Леван, тоді французьке узбережжя більше не загрожуватиме нам своїми небезпечними несподіванками. Ні, не так воно просто стати потерпілим від корабельної аварії. День 27 травня назавжди залишиться в моїй пам'яті. Це був чудовий, феєричний день. По-перше, здійснилася нарешті наша заповітна мрія. Десь по полудні я ліг відпочити, прив'язавши перед цим до ноги снасть на риб. Згодом, маючи досвід, я вже не робив таких дурниць. Бо велика грибина легко могла відірвати мені ступню. Раптом жилку сильно смикнула, і ми, тремтячи віди хвилювання, витягли чудового морського оконя. Мабуть, з таким почуттям витягають в оазисі перше відро води після переходу через безводну пустелю. Оце так пощастило. Здобич почистили, як годиться луски, і. О, примхи цивілізації! Порізали акуратно на шматки. Передню частину залишили на другий день, а хвостову по-братськи поділили. Мене мало не знудило, коли я підніс до рота це рожеве м'ясо. Супутник мій, мабуть, почував те саме. Але я вже їв сиру рибу в лабораторії, і тому мусив подати приклад. Це дуже смачно! Запевняю я себе і кладу в рот перший шматок. Що ж, не так уже й погано. Отже, традиції подолано перемога, нехтуючи правилами хорошого тону, ми шматуємо зубами сиру рибину, що тепер уже здається нам апетитною і поживною. Решту м'яса поклали на брезент в'ялитися на сонці. Але перед цим я вичавив з нього сік ручним пресом для фруктів. Згодом ми щодня мали на сніданок свіжу рибу. У кожного народу свої звичаї, які дозволяють чи не дозволяють вживати ту чи іншу страву. Чи стали б ви, приміром, їсти бабок або білих хробаків? Ні. А мусульманин, наприклад, не вживає свинини? Що ж до мене, то мені траплялося їсти в Англії китове м'ясо. На нещастя, я знав, що це кит, і м'ясо мені не сподобалось. А скільки є людей, які спокійнісінько їстимуть кінське чи котяче м'ясо. Досить тільки запевнити їх, що це яловичина чи кріль. Усе це справа звички. От наші бабуні... Хіба ж вони змогли б так легко, як ми тепер, їсти варварський біфштекс із кров'ю. Того дня повівав дуже теплий і слабкий вітер, але ми в човні почували себе добре. Шлонки були наповнені, і це підтримувало в нас оптимістичний настрій. Так само спокійно і впевнено почували ми себе коли з долона вийшов патрульний катер французького військового флоту і попрямував до нас. Та коли капітан, сміючись, запропонував нам кілька пляшок холодного пива, ми пережили справжні муки Тантала. Зрозуміло, ми стоїчно відмовилися. На це, наскільки я знаю, ніхто не звернув уваги. Але який галас, з чинили б усі, коли б ми взяли пиво? Те, що сталося через десять днів, як ми зустріли пароплав Сіді-Ферук, найкращий тому доказ. Чудовий і спокійний день згасав. Сонце останнє кинуло своє проміння на море і сіло за обрієм, коли повіяв довгожданий вітер з берега. Поволі... Берегові вогники розтанули в темряві ночі, і французьке узбережжя залишилося десь далеко в нічній імлі. Супереч прородствам ми вийшли у відкрите море. У відкритому морі. 28 травня, 7 червня. Я з подивом змушений визнати, що для нас, невиправних мешканців землі, було дуже приємно весь час бачити берег. Уранці, 28 травня, ми не без хвилювання виявили, що земля щезла остаточно. Ми йшли тоді на 210 градус за компасом, тобто теоретично на Зюйт-Вест. Але схилення становило 10 градусів на захід, отже ми йшли насправді на Зюйт-Зюйт-Вест, приблизно посередині між Корсікою та Сардінією на сході і Балеарськими островами на заході, неухильно наближаючись до останніх. Перед відплиттями, вивчаючи напрямки всіх течій Середземного моря, я припускав – що така маловивчена, але цілком імовірна течія, як Балеарська, може віднести нас на захід. Ми щойно з'їли останній шматок морського окуня. Тепер знову чекай і голодуй. Та ми не втрачаємо надії. Одного ж піймали? То чому би не піймати ще одного? А зараз доведеться, мабуть, знову їсти планктон і пити морську воду. Сьогодні, 29 травня, повз нас пройшли два вантажні пароплави, грецький і англійський, які привітали єретик. Це надзвичайний факт, адже протягом усього часу жоден з кораблів, здавалося, не помічав нас. Справді вони не помічали нас, чи, може, тільки удавали, що не помічають, важко сказати. У всякому разі я переконався, що потерпілий від корабельної аварії мусить сам шукати своїх рятівників, бо інакше шансів на порятунок дуже мало. Адже всі знали, що ми зовсім самотні серед просторів середземного моря, без харчів і води. Це дуже дивно. Я уже схильний думати, що тільки хвилі на поверхні моря заважали побачити нас. Отже, Така доля чекає в морі всіх потерпілих. Вони повинні розраховувати тільки на себе, на свої сили та вміння. Надвечір знявся східний вітер і погнав єретик до Балеарських островів. Голод знову почав нам дошкуляти. А риба, як на зло, не йшла на гачок. Увечері я став на першу вахту. Спочатку все здавалося нормальним. Всі мої відчуття були збуджені від голоду. Десь об одинадцятій годині нашорошене вухо вловило серед величного спокою моря якийсь дивний шум поблизу човна. Може, я став жертвою галюцинації? Мене охопив неспокій. Що це за шум? Я почав міркувати. Люди були так далеко, що навіть у думках не могли підійти до нас, отже. Звуки ці народжуються десь у морі, та у темряві годі було щось розглядіти. Я вирішив, що це дельфіни вистрибують з води, наче танцюють на нашу честь сарабанду довкола човна. Але шум був надто великий, і тривало це незрозуміле явище так довго, що здалося мені дивним. Я нетерпляче чекав ранку, і навіть очей не стулив, дуже зацікавлений. На світанку я помітив навколо єретика величезні чудиська сірого з металевим полиском кольору. Кити, заволав я і що сили смикнув Джека за руку. Ми налічили їх з десяток. Вони мирно плавали навколо нас. Це були тварини завдовжки 20-30 метрів. Іноді одна з них повертала просто до нас пірнала за кілька метрів оди човна, і ми бачили ще її хвіст, коли голова вже вернала десь попереду. Ці колосальні істоти здалися мені спокійними, лагідними і сповненими найкращих намірів. Але Джека стривожила їх несподівана поява. Він боявся, що необережним рухом одна з цих величезних істот перекине човен. Коли в день кити зникли, Джек пообіцяв не залишати мене самого на вахті, бо не зовсім вірив у привітність наших нічних відвідувачів. Я був задоволений з цього і згодом вдавався до невинних хитрощів, примушуючи його чергувати разом зі мною у найвідповідальніші хвилини вахти. 30 травня минуло без пригод і нічого не додало до нашого меню. Потроху ми звикали до цього ненормального життя, так би мовити, пристосовувалися до нього. Лишалося тільки з'ясувати, як поводитиметься човен під час шторму. Чи витримає він негоду, як під час подорожі з Булоні у Фолкстон. Я вірив, що витримає. Правда, Джек сумнівався, але все ж погодився піти на ризик. Та це і зрозуміло. Краще ризикувати тут, де часто зустрічаються кораблі, ніж в океані на відстані півтори тисячі миль від берега. Вечір приніс нам несподівану радість. Майже через 72 години після того, як французьке узбережжя зникло за обрієм, ми помітили у вечірній імлі обриси Монторо, найвищої точки острова Менорки. Джек передбачив це ще у півдні коли з величезними труднощами йому вдалося визначити за сонцем наше місце знаходження. Я навіть за нормальних умов вважав цю операцію чудернацькою, а в наших умовах вона здавалася мені і чисто спортивною. Джеку треба було сумістити з допомогою секстанта відображення нижнього краю сонця з горизонтом. Це вимірювання досить складне навіть в умовах високої корабельної палуби а спробуйте зробити його в надувному човні, коли тебе підкидає весь час на хвилях. Земля. Менорка. Яка величезна, до болю, гостра радість охоплює потерпілого, коли на обрії з'являється давно очікувана земля. Нарешті. Давно вже час, бо голод дошкуляв нам немилосердно. Ось уже два дні ми не їли нічого». Крім кількох ложок планктону. Та на цьому страждання наші не скінчилися. Нам здавалося, що до берега буквально рукою подати. Насправді ж нам довелось пливти до нього дванадцять днів, тобто вдвоє більше за той час, який ми провели серед моря. Коли б ми це знали, то, мабуть, впали б у віччяй. Але ми, звичайно, не знали цього і складали плани нашого життя на березі і тексти телеграм близьким та знайомим. Перед нашими очима поставали вже спокусливі картини першого сніданку в маленькому сільському заїзді, коли раптом вітер ущух і вітрило обвисло, наче ганчірка. Ми пильно глянули на небо. Воно хмурнішило, а на південному сході – Заглубочилися хмари. Насувався шторм. Швиденько ми кинули якір у море, бо не наважувалися далі пливти з вітрилом. Спустили його, закрили човен брезентом і вирішили так провести ніч, чекаючи, поки вщухне буря. Вона налетіла на нас раптово. Ми сиділи, зіщулившись, в страшенній тіснотєрній,